semua muslimin Ahlan wa sahlan wa sahabat KSNS kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga Ibu-ibu calon-calon, bidadari-bidadari surga. Amin. Amin, Numbu. Ya, gitu dong. iya kan? Amin, Ya Rabbal. Alamin. Kita lanjutkan. Jadi, pada saat dakwah Islam berkembang di kota Mekah, salah seorang yang bernama Umar Ibn Khattab marah dengan kejadian ini. Sebelumnya, perlu saya informasikan kepada kita semua bahawa Umar ini termasuk boleh dikatakan ketua gengnya dari golongan para pemuda, kan di di di Mekah itu ada ada ada Umar ibn khattab ada Amru ibn Hisam. Kalau Umar bin Khattab itu adalah salah satu yang ditokohkan oleh para pemuda bangsa Quraisy. Nah, kalau Amru bin Hisam adalah salah satu yang ditokohkan oleh orang-orang tua di bangsa Quraisy atau yang terkenal dengan nama Abu Abu siapa? Abu Gosop. Ya. <gimana? gimana>? Abu Gosop membawa tepi piring. Abu Jahal. Ya. <gimana>? Abu Jahal. Masyaallah. Ini dua tokoh besar. Di antaranya Umar bin Khattab sangat tidak tertarik dengan dakwah Nabi kita Muhammad. Sebagaimana yang saya bacakan tadi bahwasannya di antaranya tidak penerimaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu waktu sebelum masuk Islam sebelum masuk Islam kaifa yubasshiru Muhammad bidin jadidin la na'rifuhu wa la nasma'ahu min qabl dan dia juga berkata wa kaifa yahtakir ali hatana wa yasrif quraisan an ibadatil asnam ini gimana ini Muhammad menyebarkan agama baru kami belum pernah dengar sebelumnya dan kemudian dia katakan bagaimana ini Muhammad mencelah Tuhan Tuhan kami Tuhan Tuhan kami dan menjadikan bangsa Quraisy berpecah belah ini yang tidak diterima oleh Umar Ibn Al-Khattab terhadap dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. أخيرني أبا وأصبح عمر يطارد المسلمين ويضربهم ويهددهم فيذهب بعضهم يسق إلى النبي ما يلاقونه من عمر ابن الخطاب فيتألم ويبيقى ويرفع يديه إلى ربه مستجيرا به سبحانه وتعالى من قسوة عمر. Wa idaihi lil muslimin Sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina Muhammad wa alih Luar biasa ini kisah Jadi pada saat Umar sudah tidak suka dengan dakwahnya Rasul Dia incar kaum muslimin Khususnya muslimin yang lemah Di antaranya adalah suku beliau Bani Adi Beliau ini kan dari Bani Adi Di Kures itu ada banyak suku Ada Bani Abdu Manaf ada bani Adi, ada uh, bani Mughirah ya kan? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa? Bani Abi Manaf, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kalau Umar dari bani Adi. Kalau ada dari bani Adi yang berani mengikuti Nabi Muhammad maka dia akan cambuk, terutama budak-budaknya, orang-orang miskinnya dari bani Adi. Sampai tidak sedikit diantara mereka kaum Muslimin yang sudah disiksa, dicaci, dimaki, dipukuli oleh Umar bin Al-Khattab, mereka curhat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa kesakitannya depan Nabi, ya Nabi, aku habis disakiti dengan Umar. Kadang diantara mereka banyak yang menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasul mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Ada di dalam kitab Sirah itu bagus yang disusun oleh al Muhammad Ridha Bahwasannya kiblat doa itu ke langit Kiblat doa itu ke langit Rasulullah kalau berdoa begini Kiblat doa itu ke langit Karena begini Waktu itu masalah kiblaten itu Kita keluar sedikit sahabat Masalah kiblaten itu Yang Rasulullah dulu kan kiblatnya ngadapnya kemana? Masjidil Aqsa. aksa Pada saat itu kan Rasulullah mengharap agar kiblat itu Mengarah ke Ka'bah al musharrafa Yang pada saat itu Rasulullah s.a.w Saking mengharapnya supaya kiblat itu menghadap Ka'bah, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat tapi ngadapnya ke e, Palestin ke Masjidir Aqsa tapi kepalanya ke atas, memohon kepada Allah agar menjadikan Ka'bah sebagai kiblat dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terkenal di Madinah sebagai Masjid Kiblatin. Nah, kita kembali, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Tapi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mendoakan Umar secara pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma aizzil Islam bi ahadi umrain." Ya Allah, muliakan agamamu Al-Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu daripada dua Umar. Salah satu daripada dua Umar tersebut Apakah Umar ibn khattab ataukah Amru bin Hisham? Allah subhanahu wa taala diminta untuk memilih oleh Nabi kita Muhammad masukkan salah satunya kepada Islam, memperkuat Islam, Umar bin Khattab ataukah Amru bin Hisham yang terkenal dengan julukan Abu Jahal. Nah itulah sahabat yang kita akan bahas bagaimana detik-detik saat-saat Ijabahnya doa Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada salah satu dari dua orang ini Yang dinyatakan mendapatkan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Sayyidina Umar terus Menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad Menzolimi kaum muslimin Tiada henti Bahkan ada satu Budak wanita Namanya Zanira Namanya siapa? Zanira, Pakai Zay. Zay. Zazizubaz. Zanira, Zanira, Maka ketika Zanira, Seorang budak wanita yang Muslim. Dizalimi oleh Umar Ibn al-Hattab. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana. Setelah yang melewat berikut ini.